Ходімо, мила моя завжди усміхнена має. Пропоную влаштувати сьогодні святкову вечерю з печінки, яку я привіз. Печінка по-баварськи з білим оцтовим соусом. Моя коронна страла. Погасимо світло, запалимо свічки. смачна вечеря, барокова музика. Боже, я направду радий, що маю причину приїжджати у ваш дім.